Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ya ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye Hivi leo Yesu Kristo ana zaidi yaofuasi milioni moja. Vitabu vinne vya injili vinasimulia mwanzo hafifu wa imani ya Kikristo na wakati ambapo vitabu vingine vya injili vinasimulia mambo mengine zaidi au hata mambo yale yale lakini kwa njia tofauti kidogo hii ni hadithi yake kama ilivyoandikwa katika injili ya luka mpendo teofilo, nina ninakuandikia kwa utaratibu mambo ambayo yametokea miongoni mwetu ili nawe upate kujua ukweli kamili kuhusu kila jambo Wakati mbapo Kaizari Augusto alikuwa mtawala wa Roma na mtukufu Herode alipokuwa mfalme wa Yudea, Mungu alimtuma malaika Gabrieli kumtembelea bikira mmoja wa mji wa Nazareti. Jina lake bikira huyo aliitwa Mariamu. Malaika Gabrieli akamwambia, Usio gope Maria kwa maana Mungu amekujalia neema utapata mimba na kuzaa mtoto mwanamume na jina lake utamwita Yesu Yacha hayo mimi ni bikira Roho Mtakatifu atakushukia na uwezo wa Mungu utatua juu yako kwa sababu hiyo mtoto huyo mtakatifu ataitwa mwana wa Mungu Kwa hiyo Mariamu alifunga safari hadi mji mmoja katika Judea kumtembelea binamu yake Elizabeti, ambaye pia kwa njia ya ajabu alikuwa mjamzito Mariamu umebarikiwa kuliko wanawake wote na yeye mzaa amebarikiwa Mara tuliposikia sauti ya kwa kwako, mtoto aliyetungoni mwangu aliruka kwa furaha Moyo wangu wa mtukuzu Bwana Roho yangu inafurahi kwa sababu ya Mungu mwokozi wangu sasa vizazi vyote wataniita barikiwa Tangazo rasmi lilitolewa na mfalme wa Roma kwamba wahesabiwe watu wote wa majimbo yake ya galilaya na yudea. Ilimbidi kila mmoja kujiandikisha katika mji yalikozaliwa Mariamu alienda Betlehemu katika Yudea, kujiandikisha pamoja na Yusufu mchumba wake. Lakini hawakupata nafasi nzuri ya wageni huko Betlehemu, bali nafasi waliyoweza kupata ni katika banda la kulishia mifugo tu. na kuliko wako wachungaji katika sehemu hiyo waliokuwa wakilinda kondoo wao usiku wakati malaika wa Mungu alipowatokea na utukufu wa Mungu ukawang'aria pande zote. Ndiyo <tweak> <tweak> katika mji wa Daudi amezaaliwa mwokozi wetu ndiye Kristo bwana Wachungaji waliharakisha kwenda kumwona mtoto mchanga aliyekuwa horini. Nao wakawa ndio wa kwanza kueneza habari njema ama injili ya mama bikira na kuzaliwa kwa mwokozi. moja baadaye wakati wa kumtahiri mtoto ulipofika, wakampa jina Yesu. Na Yusufu na Mariamu wakamchukua hadi Yerusalemu ili وامweke mbele ya Bwana. Huko hekaluni kulikuwa na mtu mmoja mwema na mcha Mungu ambaye Roho Mtakatifu alikuwa amemwaahidi kufa mpaka atakapomwona Kristo Jina lake aliitwa Simeon Sasa bwana umehitimiza ahadi yako waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani Maana kwa macho yangu ni huona wokovu wako kwako Mtoto huyu ameteuliwa na Mungu Nambarikiwe nanyi nyote. Basi walipokuisha kutimiza wajibu wao wote wa kidini walitoka Yerusalemu na kurudi nazareti. Yesu alipotimiza miaka miwili. Yusufu na Mariamu walimchukua hadi Yerusalemu kusherekea siku kuu ya pasaka. Lakini walipoanza safari ya kurudi kwao wakidhani kuwa Yesu yuko pamoja nao, yeye alibaki nyuma. Walirudi hadi mjini wakimtafuta. Siku ya tatu walimkuta hekaluni amekaa na viongozi wa dini wa Wayahudi. Walimu hao walistaajabia hekima na majibu yake. wanao mbona umetutendea hivi baba yako na mimi tumekuwa tukikutafuta kwa huzuni kwa nini mkanitafuta amkujua kwamba inalipasa kuwa katika nyumba ya baba yako basi akarudi pamoja nao hadi nazareti. naye akaendelea kukua katika hekima na kimo akapendwa na Mungu na wanaadamu. katika mwaka wa 15 wa utawala wa mfalme Tiberio Pontio Pilato akiwa gavana wa Yudea na Herode mfalme wa Galilaya na Wanasi na Kayafa walipokuwa makuani wakuu neno la Mungu lilimjia Yohana jangwani Naaya kaenda katika sehemu zilizopakana na mto wa akihubiri kwamba lazima watu watubu na kubatizwa ili waondolewe dhambi. Ziacheni dhambi zenu mkabatizwe ili mungu watawasabehe dhambi zenu. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha nabi Isaya Kuna mtu wasemaye kwa kelele jangwani Tayarishieni bwana njia yake yo njia yake ya kupitia kila bonde lazima lifunikwe kila kilima na mlima visazishwe barabara zilizopindika lazima zinyoshwe njia mbaya zilainishwe. Na kila mtu atauona okovu wa Mungu tukfanye nini basi Enyi kizazi cha nyoka tuagiza tufanye nini tuambie tuambie aliye na nguo mbili amgawie yule asiye na nguo na aliye na chakula ni lazima awagawie wengine Sisi ni watoza ushuru. Tufanye nini? Usitoze zaidi ya kiasi kilichowekwa. Na sisi je, tufanye nini? Usichukue vitu vya mtu yoyote kwa nguvu wala kumshitaki yoyote kwa uongo. Toshekeni na mishahara wenu. ambiye wewe ndiwe Kristo Mimi naubatiza nyinyi kwa maji lakini mwingine anakuja mjuuwezo zaidi kuliko mimi Huyo sizitangili hata kumfungulia kamba za viatu vyachi Ye ye atabatizeni kwa Roho Mtakatifu na Somoto na chombo cha kutumbia nafaka naye ataipepeta nafaka yote na tusanje ngano pandani mwake mtakatifu. akamshukia Yesu akiwa na umbo kama lanjiwa. Na sauti kasikika kutoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa, nimependezwa nawe. Yesu alipoanza kazi yake hadharani, alikuwa na umri upatao miaka thelathini Alitoka huko Yordani akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akaongozwa naye kwenda jangwani ambako alijaribiwa na shetani kwa muda wa siku 40. Wa Wakati huo wote hakula chochote. Shetani akamwambia Kama wewe ni mwana wa Mungu, liamuruje hili liwe mkate. Imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno asema Mungu. Kisha shetani akamchukua hadi mahali pa juu na kwa muda mfupi akamwonyesha tawala zote za ulimwengu nitakupa uwezo juu ya tawala zote hizi na fahari zake kwa maana nimepewa hivi vyote nikitaka kumpa hiyo triliona hivi vyote vitakuwa mali yako ye, kama ukiniabudu ya imeandikwa utamwabudu wana Mungu wako na utamtumikia yeye pekee yake kisha shetani akamchukua mpaka ya Yerusalemu akamweka juu ya mnara wa hekalu kama wewe ni mwana wa Mungu jitupe chini kutoka hapa kwa maana imeandikwa Mungu atawaamuru malaika wake wakulinde na pia imeandikwa watakuchukua mikono ni mwao usije ukajikwaa Mungu ndiyo maana imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako Yesu alikwenda hadi nazareti mahali alipolelewa katika hekalu la kiyahudi kama ilivyokuwa desturi. Skaomba asome kifungu kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya. na pamoja nami kwani amenituma rasmi niwalete maskini habari njema amenituma niwatangazie Wafungu kwamba watapata uhuru vipofu watapata kuona tena amenituma niwokomboe wanaonewa na niutangaze wakati ambao Mungu atawaokoa watu wake Leo msemo ya maandiko matakatifu imetimia mliposikia ikisomo. Maandiko Lakini ni masihi peke yake awezaye kutimiza ahadi hiyo. Bila shaka mtaniambia msemo huu, mganga jiponye mwenyewe na pia mtaniambia yote tuliasikia umeyafanya kule Cape Town. Yafanye hapa pia katika kijiji chako. Hakika nawaambieni nabii hatambulili katika kijiji chake. Kwa hayo Yesu alikuwa akijitambulisha kuwa ndiye masihi teule wake Mungu aliyetumwa kuja kuokoa watu wake lakini Wayahudi hao hawakumkubali kuwa ndiye Masihi bali wakaamua kumtupa chini kwenye ukingo wa kilima lakini Yesu akapita katikati yao akaenda zake akafika Kapernaumu mji wa Galilaya Dalili za utawala wa Roma zilitapaka kila mahali. Watu walimgojea masihi kwa hamu sana aje kuwaokoa kutokana na dhuluma hiyo. Amani iwe nani? Iwe nawe pia. Simioni masho yako itaweza kunibeba? Kwa Itaweza tu. wili walipanda kwenda hekaluni kusali mmoja mfarisayo kiongozi wa dini na mwingine mtu za ushuru Huyu mfarisayo alikwenda akasimama akasali akisema ee Mungu nakushukuru kwa vile mimi si kama watu wengine walafu wadanganyifu au Na nakushukuru kwamba mimi si kama yule mtu za ushuru nafunga mara mbili kwa juma tena na kutolea sehemu ya kumi ya pato langu kama zaka lakini yule mtoza za ushuru akiwa amisimama mbali bila hata kuinua macho yake mbinguni bali akipiga kifua kwa huzuni alisema E Mungu unionee huruma mimi mwenye dhambi Nawaambieni yule mtoza za ushuru wala sio yule mfarisayo akiwa amekubaliwa na Mungu Kwa maana kila anayejikweza atashushwa na kila anejishusha atakwezwa endesha mashua mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mngue samaki. Eh, bwana. samaki usifukue bila kupata kitu. Lakini kama usivyo, nitashusha nyavu. Yakobo, ngarara. tangu Mimi ni mwenye dhambi usiegope tangu sasa utakuwa mpopo wa watu Hamjui ni roho wa na namna gani mlionayo kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa atatimiza mapenzi yake juu ya babeli na mkono wake utakuwa juu ya wakalidayo mimi Nam mimi nimenena namba memleta, nime nimemleta naye atafanikiwa katika mambo yake ni nani miongoni mwao aliyedhudiria haya bwana anampenda mtu wake. ndiye huyu ndio yesu tunakusihimu kwa wako bwana nidumie ni mtoto wa miaka kumi na 2 ana kufa. Tafadhali, tafadhali njoo twende. Yeiro, pole sana. Yesu, wako wamekusha amekushafufa. Usimsumbue mwalimu. Usiogope, Uwe na imani tu. Naya toto hajafa amelala tu kitu wale. Na ninawaamuru msimwambie mtu yeyote mambo yaliyotendeka humu Baada ya hayo, alimuona mtoza ushuru mmoja aliyeitwa Matayo Lawi ameketi forodhani akipokea ushuru. at Yesu alikwenda mlimani Kusali. Akakesha huko usiku kucha akimuomba Mungu. Kesho yake akawasalimia wanafunzi wake na kuchagua kumi na wawili miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Aliwachagua Wawe wanzi wake na wanafunzi wake. Simioni ambaye pia alimpa jina Petro na Andrea ndugu yake Yakobo Yohana Filipo na Bartolomeo Matayo Tomaso Yakobo mwana wa Alfayo Nasimioni alieitwa Zeloti na Yuda ndugu yake Yakobo Na Yuda Iskarioti ambaye baadaye ndiye aliyemsaliti na Mungu ni wewe. Erininye mlio na njaa sasa maana baadaye mtashiba. ninyi mnaulia sasa maana baadaye mtacheka. ninyi iwapo watu wanawachukia, wanawatenga na kuwatukana na kusema ni waoku kwa ajili ya mwana wa Adamu. Furahini wakati hayo yanapotokea. Mshangilie kwa furaha maana hakika zawadi yenu ni kubwa mbinguni kwa kuwa wazee wao waliwafanyia manabii vivyo hivyo. 17, 18, 19, 20. nyingine, ni hizo tu. pesa, usiseme una nyingine. Wale wenu mlio matajiri sasa. Mmekwisha pata raha yake. <laughs> ataki mtajiri huyu mwena zika. olewenu ninyi mnaocheka sasa maana baadaye mtalia na kuomboleza olewenu ninyi wapo watu wanawasifu maana wazee wao waliwafanyia manabii wa uongo vivyo hivyo lakini nawaambieni ninyi mnaosikiliza wapendeni adui zenu watendeni mema wale wanawachukieni watakieni baraka wale wanaowalaani na kuombea wale wanaonea ninyi mtu akikupiga chavuni mgeuzie lile lingine mtu akikuchukulia koti lako mwachie na shati. Mpe yote ya kuombaye. Mtu akikunyang'anya mali yako usimtake ya kurudishia. Wa watendeni wengine kama mnavyotaka wao watendeni ninyi. Ama ikiwa mnawapenda wale tu wanaowapenda ninyi, je, mtastahili zawadi gani? Hata wenye dhambi huwapenda wale wanaowapenda wao. Tena kama mkiwatendea mema wale tu wanaowatendeni ninyi mema. Mtastahili zawadi gani? Hata wenye dhambi kufanya hivyo. Yaachukiza. Hata haya wapendeni adui zenu na kuwatendea mema. Wapesheni bila kutozamiwa kulipwa na zawadi yenu itakuwa kubwa. Na ndivyo mtakuwa watoto wa Mungu aliyejuu kwa maana yeye ni mwema kwa wasio shukrani na kwa wabaya. Muwe na huruma kama baba yenu mwenye huruma. Msiwahukumu wengine nanyi hamta hukumiwa msiwa laumu wengine nanyi hamta laumiwa wasameheni wengine nanyi mtasamehewa wapeni wengine nanyi mtapewa kwa maana kipimo kile kile mpi macho mtakachopimiwa kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake wote watangu kwa shimoni mbona unaona kibanzi kilichomo ndani ya jicho la ndugu yako na hali ulifikiri boriti lililoko katika jicho lako mwenyewe tuongoze e bwana na sasa e bwana <tuhi> ama ni furaha gani walionayo wanaosikia neno la Mungu na kuliti <tuhi> ningependa kufahamu tuhi kwa mwenda ikawa Mfarisayo huyu alimwalika Yesu kwa chakula cha jioni. Yesu akaenda nyumbani kwake akakaa kula chakula. Haya basi watoto ondokeni. Amsikie. Nendeni. Watundu sana watoto Huyu mwanamke afanya nini hapa? yake yamejaa dhambi tupo. Ninamjua mwanamke huyu ni nani simioni? Hebu ni kwambie. Watu wawili walikuwa wamekopa fedha na mtu mmoja. Mmoja alikuwa amekopa vipande tano vya fedha na mwingine hamsini Waliposhindwa kulipa madeni yao, huyo mtu aliwasamehe wote wawili. Sasa, ni yupi kati yao wawili atampenda Bwana zaidi? Nadhani ni yule aliyesamehewa deni kubwa zaidi. Sawa. Sasa, unamuona mwanamke mwana mwana huyu mimi nilipoingia hapa nyumbani kwako, hukunipa maji ya kunawa miguu yangu. Lakini yeye amenionosha ya miguu yangu kwa machozi yake na kunipangusa kwa nywele zake. Wewe hukunisalimia kwa kunibusu, lakini tangu nilipoingia hapa, huyu mwanamke amekuwa akinibusu miguu yangu. Hukunipaka mafuta kichwani, lakini huyu amenipaka miguu yangu mafuta. Kwa hivyo nakwambia hivi, upendo mkubwa alionyesha wathibitisha kwamba ingawa alikuwa na dhambi nyingi, amesamehewa. Yeyote atakayesamehewa kidogo upenda kidogo. Umesamehewa dhambi zako. Hati nini nakufuru? yako imekuokoa. Nenda kwa amani. Zo Alizunguka mijini na vijijini akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu nao wale wanafunzi wawili, waliandamana naye pamoja na wanawake kadha ambao Yesu alikuwa amewaponye pepo Maria aliyeitwa Magdalena Yohana mke wa Kuza mfanyikazi mkuu wa Herode na Suzana. lakini Herode mkuu wa Kirumi wa mkoa Galilaya alimtia Yohana Mbatizaji gerezani kwa maana alikuwa amemlaumu kwa kumooa mke wa ndugu yake nafunzi mmoja wa Yohana Mbatizaji alikuwa akimba habari juu ya yote walioyaona kwenye lango la naini kulitoka msafara wa watu wa kenda mazishini maiti ilikuwa ya mtoto wa pekee wa mama mjane Yesu alipumuona mama huyo Mwe wake ulijawa na huruma akaligusa jeneza na kusema kijana na kuamuru amka na hapo huyo kijana akaamka akaketi ndipo Yesu akamkabidhi kwa mama yake muulize useme wewe ndiye yule ambaye Yohana alisema utakuja au mtu mwingine <tos> <tos> wanafunzi wa Yohana mbatizaji wale mkuta Yesu amelala wa wakamuamsha bwana Yohana mbatizaji ametutuma kwako tukuulize kama wewe ndiwe yule atakayekuja au tungoje mtu mwingine Nendeni ni mkamwambie Yohana yale mliojionea na kuyasikia vipofu wanaona tena viwete wanatembea heri mtu yule asiye na mashaka nani mbabe pegani sasa ni Yesu alikwenda kupanda mbegu zake alipokuwa napanda zile mbegu nyingine zilianguka njiani na wapita njia wakazikanyaga na ndege wakazidonoa. Nyingine zilianguka kwenye mawe na baada ya kuota zikakauka kwa kukosa maji. Nyingine zilianguka kati ya miti ya miba. Ile miti ya miba ilipota ikazisonga. Nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri na zikaota na kuzaa asilimia mia. mia. Bwana kwa nini ninazungumza kwa mifano kila mara kundi la watu likiwako? Ninyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa Mungu, lakini hao wengine huambiwa kwa mifano ili watazame wasiweze kuona na wasikie pasipo kufahamu. Basi maana ya mfano huu ni hii. Mbegu ni neno la Mungu zile zilizoanguka njiani zinaonyesha watu wale wanaosikia neno halafu shetani kaja na kuliondoa mioni mwao, wasije wakaamini wakaokoka zile zilizoanguka kwenye mawe zinaonyesha watu wale ambao wanaposikia neno hulipokea kwa furaha lakini hawa na mizizi usadiki kwa muda tu na wanapojaribiwa huanguka Zile zilizoanguka kwenye miti ya miba ni mfano wa watu wale wanaosikia lakini husongwa na shughuli za mali na anasa za maisha na hawazai matunda yakakomaa. Na zile zilizoanguka kwenye udongo mzuri ndio watu wale wanaolisikia lile neno wakalizingatia kwa moyo mwema na wauti. Hao huvumilia mpaka wakazaa matunda. watu hawawashitaa na kuifunika kwa chungu au kuiweka chini ya kitanda lakini uiweka juu ya kinara ili watu wanapoingia ndani waweze kuona mwanga chochote kilichofichwa kitafichuliwa na kila siri itagunduliwa na kujulikana hadharani kwa hiyo jihadharini jinsi ninavyosikia maana yoyote aliena kitu ataongezewa lakini yule asiye na kitu hata kile kidogo alichodhani kuwa anacho kitachukuliwa mwalimu Mama na ndugu zako wakonje, wanataka kukuona. Mama na ndugu zangu ni wale wanaosikia neno la Mungu na kulishika. Siku moja Yesu alipanda mashua pamoja na wanafunzi wake. Akawaambia, "Tuvuke ziwa, twende mpaka ngambo." Na walipokuwa wanavuka, Yesu akalala usingili. kaendelea na safari wakafika pwani ya nchi ya Ugarasi inayokabiliana na Galilaya nambo ya ziwa mashauri gani nami nakusihi usinitese jina lako nami 10 mm bwana -hmm. mm -hmm. tunakuomba usituamuru kwenda shimoni tunakusihi uturuhusu tuwaingie wale nguruwe mm -hmm. mm -hmm. Hey, rudini. Simabini, rudini. Hivyo rudini. Rudini. Hiyo haupepo wabaya wakamtoka yule mtu. Rudini. Wakawaingia wale nguruwe. Tuache yeye mchawi Ondoka hapa Tuache hapa Nitakufuata popote uendako Niruhusu nifuatane nawe Rudi nyumbani Ukasimulie yote Mungu aliyokutendea wake wakaenda peke yao mpaka mjini besaida lakini wale makutano walipojua alikokwenda wakamfuata Jua lilipoanza kuchwa petro akasema bwana waage watu ili waende kwenye vijiji na mashamba ya karibu wakajipatie chakula na mahali pa kulala hapa tulipo ni nyika peni nyinyi chakula lakini hatuna chochote ila mikate mitano na samaki wawili tu ninamshukuru Mwenyezi Mungu mfalme wa mbingu na nchi Atupaye chakula watu wanasema kuwa mimi ni nani wengine wanasema wewe ni Yohana mbatizaji kwa wewe ni Elia na wengine wanasema kwa wewe ni mmoja wa manabii wa kale ambaye amefufuka na nyinyi je mnasema mimi ni nani wewe ndiye masihi wa Mungu Msimwambie mtu yeyote habari hii. Zima mwana wa Adamu apate mateso mengi na kukataliwa. Atauawa. Lakini siku ya tatu atafufuka. Bwana, mimi nitakufuata. Lakini kwanza niruhusu kaiage jamii yangu. Yeyote anayeshika jembe tayari kulima na huku anaangalia nyuma hafai katika upande wa Mungu. Mtu yeyote anayetaka kuwa mfuasi wangu ni lazima kwanza ajikane nafsi yake au chukue msalaba wake kila siku anifuate. Maana mtu anayetaka kuokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza bali aliye tayari kuyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa. Yamfani nini mtu kupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe? Mtu akinionea aibu mimi na maneno yangu wakati mwana adamu atakapokuja katika utukufu wake na wababa na malaika watakatifu atamonea aibu. tu. Nawaambieni hakika kuna wengine waliopo hapa ambao hawatakufa kabla ya kuona ufalme wa Mungu baadaye Yesu akawachukua Yohana, Yakobo na Petro, akaenda nao mlimani kusali. Na wakati alipokuwa akisali, sura yake ilibadilika. Na mavazi yake yakawa meupe yenye kungaa. Na mara manabii wa zamani wawili wakaonekana wakizungumza naye. Nao ni Musa na Eliya waliojitokeza katika utukufu wa mbinguni wakawa wanazungumza naye juu ya kifo chake kilichokuwa ondoleo la dhambi za wanaadamu Hiki kingetokea Yerusalemu kuwa wanaondoka Petro alimwambia Yesu Bwana ni vizuri kwamba tuko hapa basi tujenge vibanda vitatu kimoja chako kimoja cha Musa na kingine cha Eliya Hao wanafunzi waliogopa sana kisha sauti ikasikika kutoka katika lile wingu ikisema huyu ndiye mwanangu niliyemchagua msikilizeni kuonekemee pefo lakini hawakuweza nyikizazi kisicho na imani na kilicho Nitaka nanyi na kuvumilia mpaka lini mtoto wako hapa funzi wa Yesu alimwambia Utufundishe kusali kama Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Mnaposali semeni Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe daima chakula chetu cha kila siku. Utusamehe dhambi zetuokuwa sisi nasi tunawasamehe wote waliotukosea. Na usitutie majaribuni lakini tuokoe na yule mwovu. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata. Bisheni nanyi mtafunguliwa. wakuwa yeyote aombae hupewa, atafutaye hupata. Habishae kufunguliwa. Ni <laughs> kati yenu aliye baba ambaye atampa mwanae nyoka kimomba samaki. Ama kimomba ya kimomba yai. Hata ninyi ingawa ni waovu mnajua kuwapa wenu vitu vizuri ye baba yenu wa mbinguni hata sidi sana kuapa roho mtakatifu wale wanaomuomba nawaambieni msio na wasiwasi juu ya chakula mnachohitaji kwa kuishi wala juu ya nguo mnazohitaji kwa ajili ya miili yenu kwa sababu uzima ni bora kuliko chakula na mwili ni bora kuliko mavazi Fikirieni kwa mfano kunguru hawapandi hawavuni wala hawana ghala yeyote, hata hivyo Mungu alisha Si ninyi ni bora zaidi kuliko ndege Ni nani kati yenu anaweza kuongeza urefu wa maisha yake kwa kujihangaisha? Basi kama hamuwezi kufanya jambo dogo kama hilo, kwa nini mme na wasiwasi juu ya yale mengine? Angalieni maua jinsi yanavyomea hayafanyi kazi wala hayasokoti hata hivyo na ni kwamba Solomon mwenyewe na fahari zake zote hakupata kuvikwa vizuri kama mojawapo wapo wa maua haya kama Mungu hulivika vizuri jani la shambani ambalo leo liko na kesho latupwa motoni je hatawafanyia ninyi zaidi enyi watu wa imani haba ongeza imani yetu kama imani yenu ingekuwa ndogo hata kama chembe ndogo ya haradali Mgeweza kuambia mti huu wa mforosadi ng'oka na ukajitose baharini na ongaliti. <mimitation> anasababisha dhambi bila shaka atawjeme lakini ole wake mtu ile atakayaleta ngekuwa fadhali kwake kufungiwa shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa baharini kuliko yeye kumkwaza mmoja wa wadogo hawa falme wa Mungu ukoje uko, uko hivi mtu alichukua mbegu ya haradali na kuipanda shambani mwake ikachipuka na kukua hata ikawa mti ndege kaja na kujenga vyotadhao katika matawi yake watu wema lazungumzia nini kwa nini unakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi nini afya hawahitaji daktari ila wale walio wagonjwa usikuja watu wema wapate kutubu bali wenye dhambi tweleze tena hiyo ufanye tuna mengine zaidi siogope enyi kundi dogo kwa kuwa baba yenu ameona wema kuwapeni huo ufalme uzeni malizenu zote mkawape pesa maskini jifanyieni mfuko chaka, na najiwekeneni hazina mbinguni ambako haitapungua kwa kuwa huko wezi hawakaribii wala nondo hawaiharibu kwa kuwa pale hazina yako ilipo ndipo pia moyo wako utakapokuwa Mama umeponyo ugonjwa wako Tazama tazama amepona <laughs> kungoa Kuna siku sita za kufanya kazi basi fikeni siku hizo mkaponyo magojo yenu lakini siku ya sabato enyi nafi. kuna yeyote kati yenu ambaye hangemfungua wa ngombe wake au punda wake kutoka zizini ampeleke kunywa maji siku ya sabato sasa hapa yupo binti wa Abraham ambaye shetani alimfanya kilema kwa muda wa miaka 18 Je, yeah, haikuwa vizuri kumfungua hata siku ya sabato? Bali nini ili niweze kupokea uzima wa milele? Mbona mnaniiita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. Je, unazijua amri? Usizini, usiuwe, usishuhudie uongo, waheshimu baba na mama yako. Mambo hayo yote mimi niliyatimiza tangu nilipokuwa mtoto. Ya kupasa bado ufanye kitu kimoja. Uza kila ulicho nacho, kisha wagayee masikini pesa hizo na hivyo utakuwa na hazina yako mbinguni. Halafu njoo nifuatie. Lakini sisi ni wafanyabiashara, matajiri. Jinsi gani ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu? Nam ni rahisi zaidi kuangamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. nani basi ataweza kuokolewa? Ya siwezekana kwa binadamu yanawezekana kwa Mungu. Hasa yatafanyika wapi Katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu hautakuja kwa namna itakayoweza kuonekana. Wala hakuna atakayesema tazama ndiyo ule ama ndio huu hapa. Kwa sababu Ufalme wa Mungu umo ndani Siku zinakuja ambapo mtatamani kuona mojawapo ya siku za mwana wa Adamu, lakini hamtaiona. Kama umeno unapotokea kwa ghafla na kuangaza anga kutoka upande mmoja hadi mwingine ndivyo mwana wa Mungu atakapokuwa katika siku yake. Lakini kwanza lazima ateseke sana na atataliwe na watu wasioamini. Ni za zaidi mbingu na dunia kupita kuliko hata herufi moja ya sheria ya Mungu kufutwa. Hakika nawaambieni Manabii na wapalme wengi walitamani kuona yale mnayoyaona lakini hawakuyaona na kusikia yale mnayoisikia ya lakini hawakuyasikia. Tufanye nini? Imeandikwa nini katika sheria? Unaifafanua vipi? Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Na umpende mwenzako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Sawa, fanya hivyo nawe utaishi. Na mwenzangu ni nani? mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Eriko. alipokuwa njiani alivamiwa na majambazi ambao alimnyanganya mali yake na kumpiga wakamuacha amelala pale nusumfu. kwa bahati kuhani mmoja akawa anashuka barabara ile ile alipomona, akapita kando halikadhalika mtumishi mmoja wa kanisa alipofika mahala pale na kumuona alipita kando lakini msamaria mmoja aliyekuwa safiri, alipofika hapo alimuona akamuonea hurumu akamwendea akayatia majeraha yake mafuta na divai akayafunga halafu akampandisha juu ya punda wake akampeleka katika nyumba moja ya wa wageni akammuguza kesho yake akatoa vipande viwili vya fedha akampa yule mwenye nyumba akamuomba ammuguze mtu huyo akamwambia chochote utakachotumia zaidi nitakulipa nitakaporudi Kati hawa watatu waliohusika ni yupi aliyefanya kama mwenzi wa yule aliyevamiwa na ni yule aliyemuonea huruma na wenenda ukafanye vivyo hivyo Wacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie maana ufalme wa Mungu ni watu kama wao Hakika nawaambia mtu yeyote asiyopokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe Mtu yeyote anayemkaribisha mtoto mdogo kwa jina langu ananikaribisha mimi na yeyote anayemkaribisha mimi anamkaribisha yule aliyenituma ana yule aliyemdogo kuliko wote kati yetu ndiye aliyemkubwa kuliko pita hapa Yesu Yesu Yesu Yesu Yone huruma Stisa mimi kuwaga nataka nikufanyeni nini nipate kuona tena mani yako imekuponya Ninaona Ninaona alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu watu wengi walimgojea kila pahali watu hawa walimuomba waonyeshe njia ya wokovu na awafunze mengi zaidi kuhusu ufalme wa Mungu watu hawa walikuwa wameanza kumkubali kuwa kama Bwana na Muokozi wao ndiye Jeriko na mtoza ushuru mmoja jina lake kayo wa mtu mfupi na kwa vile alikuwa na sana ya kumwona Yesu alipanda juu mti ili aweze kumwona. <tos> hebu sikizeni nitawapa maskini nusu ya mali yangu na kama nimemdanganya mtu yeyote kitu nitamrudishia kiasi hicho mara nne <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yo yake leo katika amekuja kutafuta na kuokoa waliopotea. skillizen tunakwenda Yerusalemu na moko kila kitu kilichoandikwa na manabii usomanaadamu kitakamilika atotolewa kwa makafiri hao watamtendea vibaya na kumtemea mate watampiga viboko watamua lakini siku ya tatu atafufuka Hata ingawa Yesu alijua atauawa kwa sababu ya dhambi za binadamu alishika njia kuelekea Yerusalemu watu wengi walishangilia kuja kwake na wakamkiri kuwa mfalme wao wa. Lakini baadhi ya viongozi wa dini waliokuwako katika lile kundi la watu walimkaribia Yesu wakisema Mwalimu wanyamazishe wanafunzi wako nawaambieni kama hawa wangenyamaza hakika hayo mawe yangepaza sauti susu aliukaribia mji wa Yerusalemu na alipouona aliulilia laiti kama ungalijua leo yale yaletayo amani lakini sasa yamefichika usiyeona maana siku zinakuja ambapo maadui wako watakuzungushia ukuta watakuzingira na kukuvamia kutoka pande zote watakuangamiza humo wewe na watoto wako Hawata kuachia hata jiwe moja likisimama juu ya ja jiwe jingine kwa sababu hukuutambua wakati uliofaa. kalu takatifu la Yerusalemu lilikuwa limefanywa soko badala ya kuwa mahali pa kuabudia fahamu watu wengi wanafikiri kwa yeye ni mfalme. Mfalme? Mfalme wa maskini, wa mbaji, makahaba na wevi. Tuliona watu kama hawa huja wakajidai, na mwishowe wakasahuliwa. Huoni lakini watu wanazidi kumfuata kila siku. Wanampenda na anafikiri ni mfalme. Tukuadarisha ikiwa mtu huyu atahatarisha amani, basi nitakuomba msaada wako. Pengine asemayo ni kweli inafaa tumkabili mgalilaya lakini kadri alivyozidi kuwashambulia wale waalimu wa, wa sheria na wafarisayo wanafiki ndivyo wafuasi wake walivyozidi kuongezeka miongoni mwa Wayahudi wakati mmoja hekaluni Yesu alimuona mama mmoja mjane na masikini akitoa sadaka yake ya sarafu mbili ndogo ni kweli Mama huyu mjane ametia zaidi katika hazina kuliko wengine wote kwa maana wengine wote wametoa zawadi zao kutokana na ziada ya utajiri wao lakini huyu mama ingawa ni masikini, ametoa hata kile alichohitaji kwa kuishi tuambie unafanya mambo haya kwa mamlaka gani ni nani aliyokupa mamlaka haya na mimi nitawaulizeni swali niambieni mamlaka ya Yohana ya kubatiza yalitoka kwa Mungu au kwa binadamu Tuseme nini? Tukisema yalitoka kwa Mungu, yeye atatuuliza, mbona basi hamkusadikii? Na tukisema kuwa yanatoka kwa binadamu, watu wote hapa watatupiga mawe. Wote hawa wanaamini kwa Yohana alikuwa nabii. Hatujui hayo mamlaka yalitoka wapi. Nami na pia pia sitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Mtu mmoja alilima shamba la mizabibu. Akalikodisha kwa wakulima kisha akaenda nchi ya mbali, akakaa huko kwa muda mrefu. Wakati wa mavuno, huyo mtu alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima akachukue sehemu ya matunda ya shamba lake. Lakini wale wakulima wakampiga huyo mtumishi na kumrudisha mikono mitupo Yule bwana akamtuma mtumishi mwingine lakini hao wakampiga huyo vile vile na wakamtendea vibaya. wakamrudisha mikono akamtuma watatu huyo naye baada ya kuumizwa wakamfukuza yule mwenye shamba akawaza akasema nitafanya nini Itamtuma mwanangu mpendwa wenda akumheshimu lakini wale wakulima walipomuona tu wakasemezana mm, huyu ndiye atakayerithi shamba hili basi tumuue ili urithi wake uwe wetu basi wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu wakamuua sasa yule mwenye shamba atafanya nini na hao wakulima atakuja kuangamiza wakulima hao na atawapa wakulima wengine hilo shamba la mizabibu je maandiko haya matakatifu yana maana gani jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe la msingi mtu yeyote akianguka juu ya, ya jiwe hilo atavunjika vunjika na nikimwangukia yeyote nitamsaga kabisa mwalimu tunajua kwamba unasema na kufundisha mambo ya kweli tunajua kwamba wewe huna ubaguzi lakini wewe wafundisha ukweli kuhusu matakwa ya Mungu kwa wanadamu basi tuambie kama ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la Hebu nionyeshe sarafu ya fedha. sura na chapa hii inia nani? mpeni Kaisari vyake Kaisari. Na mpeni Mungu vyake Mungu. <coughs> basi siko ya mikate sio chachua, ikafika yaani pasaka Naye Yesu akawatuma Simeon, Petro na Yohana mapema kuandaa karamu ya pasaka kwa hamu kubwa kuila karamu hii ya pasaka pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Maana nawaambieni waambieni sitaila tena hadi hapo itakapokamilika katika ufalme wa Mungu. Inakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, mfalme wa mbingu na nchi Utupae matunda ya msabibu Pokeni hiki mnywe wote Kwa maana nawaambieni sitakunywa divai hii tena mpaka ufalme wa Mungu utakapokuja Ninakushukuru Mwenyezi Mungu wetu mfalme wa mbingu na nchi utupae chakula chetu. Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. ikombe hiki ni ya jipi katika damu yangu inaoamwagika kwa ajili yenu lakini hata hivyo yule atakayenisaliti yuko nami hapa mezani. Kweli mwana kweli adamu wanakwenda zake kuuwawa kama Mungu alivyokusudia lakini ole wake mtu yule atakayemsaliti haiwezekani ni nani msaliti Yule aliyemkubwa kati yetenu ni lazima awe kama aliyemdogo zaidi kuliko wote. Na kiongozi lazima awe kama mtumishi. Kwa maana ni nani aliyemkubwa? Yule anayeeketi mezani kwa chakula ama yule anayetumikia? Bila shaka ni yule anayeeketi mezani kwa chakula. Ijapokuwa hivyo mimi nipo kati yenu kama mtumishi. ninyi mmekuwa nami wakati wote wa majaribu yangu na kama vile baba yangu aliponikabidhi ufalme vivyo hivyo nami nitawakabidhi ninyi utawala mtakula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu na mtaketi katika viti vya enzi kuyahukumu makabila na mawili ya Israeli basi hakuna msaliti simioni simioni sikiliza Shetani Sheitani kwa jaribu nyote apate kupepeta kama mtu wanae ngano. Lakini mimi nimekuombea ili imani yako isipungue. Nawe utakaponirudia watie moyo ndugu zako. Bwana, mimi niko tayari kwenda pamoja nawe gerezani na hata kufa pamoja nawe. Petro nakwambia, jogoo hatawika leo siku kabla hujanikana mara tatu Wakati nilipowatuma bila mfuko wa fedha wala mkoba wala viatu, mlipungukiwa na chochote? La, hata kidogo. Lakini sasa yule na mfuko wa fedha auchukue na na mkoba hali kadhalika. Na yote asiye na upanga, auze koti lake, anunue mmoja. Maana maneno ya maandiko matakatifu yasema, amewekwa pamoja na wenye dhambi na ni lazima yatimie. Bwana, tazama. Hapa kuna panga mbili. Atosha. Baraza la wazee wa dini likakutana kutafuta njia ya kumua Yesu. Basi shetani akamuingia yuda aliyeitwa Iscarioti, mmoja wa wale kumi na wawili. Akajadiliana na wazee jinsi atakavyomkabidhi Yesu kwao. Yesu akatoka Yerusalemu, akaenda katika mlima wa Mizeituni kusali. Alipofika huko akawaambia wanafunzi wake Salini msijamkaingia majaribuni. Yuda Iskarioti alimsaliti Yesu kwa malipo ya vipande 30 tu vya fedha. Yesu alijua kwamba wakati wa kifo chake kwa ajili ya dhambi za binadamu anawadia akasali Baba kama wapenda ukiondoe kwangu kikombe hiki cha mateso hata hivyo mapenzi yako yatimizwe wala sio yangu hapo malaika akatoka mbinguni akamtokea ili kumtia moyo yacho kama matone ya damu likamtoka likatiririka mpaka chini nalala oh. amkeni msali ili msingie majaribio ya panga zetu? mimi ni mhalifu hata mkanijia na na marungu? ilikuwa pamoja nanyi kila siku hekaluni na hamkunitia nguvuni lakini huu ndio wa wakati wenu hasa ni wakati wa utawala wa shetani wanafunzi wake wakaanza kujificha gizani wakamwacha kamatani mfalme wa Wayahudi ya mwingine Wewe pia ni mmoja wao. Hata mimi si mmoja wao. nenda zako hapo yesu akageuka na kumtazama petro ndipo petro akakumbuka yale aliyokuwa ameambiwa na bwana leo kabla jogo hajawika utanikana mara tatu. Ya kupiga, hebu tuambie bashiri ni nani taka kupiga baadaye achani mwachane ninasema mleteni mbele ya baraza nenda haraka Yesu akaletwa mbele ya baraza la wazee wa dini uhojiwa Hata kama nikiwaambieni sadiki na hata kama nikiulizeni swali hamtanijibu lakini tangu sasa mwana wa Adamu ataketi upande wa kulia wa Mungu mwenye nguvu ndio kusema wewe ni mwana wa Mungu siyo Ndiyo, mimi